Pista 32. Istoria culturii și civilizației, Teofiliu Drânba. Volumul 3, pagina 322. Rămână însă un capitol care merită să rețină atenția celălalt al medicinei, cu toate că și în acest domeniu contribuția originală a romanilor a fost minimă. După o lungă perioadă de medicină patriarhală, cu fond magico-religios și cu o metodă terapeutică bazată pe plante și pe infuzii, și după ce a mai fost introdus la Roma și cultul zeului grec al medicinei Asclepios devenit Esculap, în ușurul anului 200 înaintea rei noastre, romanii au venit în contact cu medicina greacă. Primii medici erau sclavi sau liberți, proveniți ca și medicii de mai târziu din Grecia sau din țările Orientului Elenistic. Cu toată opoziția înverșunatului Cato Cenzorul, autorul unui tratat despre medicina domestică, au continuat să vină la Roma medici greci cu o pregătire superioară, cărora pe baza unei legi promulgate de Iulius Cezar în anul 46, înaintea elei noastre, li s-a acordat cetățenia romană. Cu o jumătate de secol înainte, însă, se fondase la Roma, de către Asclepiade din Prusa, prima școală medicală, căreia i a urmat apoi altele, bazate pe doctrina medicală diverse. Printre cei mai renumiți medici, autori de tratate remarcabile, scrise în general în limba greacă, se numărau Soranaos din Efes, Aretaios din Cappadocia, cu alte lucrări ale sale despre cauzele, simptomele și tratamentul maladiilor acute. Celis Aurelianus, a cărui operă despre bolile acute și cronice rămâne și ați o lucrare interesantă, Rufus din Efes, autora 40 de lucrări cunoscute și de medicii arabi de mai târziu și chirurgul Dioscoride, care a scris o vastă operă de farmacologie, a analizat structura ochiului și a fixat o terminologie medicală care în parte este folosită și în zilele noastre. Octavianus Augustus a înființat o școală oficială de medicină, care a funcționat mai bine de trei secole. Lecțiile se ținau în limba greacă începând din secolul II, era noastră, la Roma existau și medici de casă sau medici cu cabinete particulare, sau medici militari sau medici pe cartiere care făceau vizite la domiciliu. Existau firește medici specialiști, dentiști, oftalmologi, chirurgi, etc. Se organizase și un sistem de asistență socială, în cadrul care medicii erau salariați de stat, iar cetățenii săraci erau consultați și tratați gratuit. Printre cei mai renumiți enciclopediști romani a fost... Ulus Cornelius Celsus, secolul I era noastră, care, deși nu era medic de profesie, a scris tratatul intitulat Despre Medicină, cea mai valoroasă operă medicală a antichității greco romane după lucrările lui Hipocrat și cele ale medicului grec Galenos. Folosind o documentație vastă, Celsus a descris cu o surprinzătoare precizie simptomele bolilor, mișoacele terapeutice, chirurgia abdomenului și, pentru prima dată în istoria medicinei, operația de cataractă. Cel mai mare medic al antichității după Hipocrat a fost Galenos din Pergam, 130-200 era noastră, chemat de împăratul Marcus Aurelius la Roma, unde a rămas mai bine de 20 de ani aici a practicat și a scris majoritatea operelor al căror număr trece de 500. Notă. Printre acestea, însă, sunt și lucrări de filozofie, de retorică, de filologie, de logică și de psihologie. Închei nota medic, Galenos sau Galenus a scris opere de introducere în medicină și de istoria medicinei de anatomie, de fiziologie, de etiologie, de diagnostic, terapeutică, chirurgie, oculistică, otologie, farmacologie, igienă și dietetică. În domeniul anatomiei, de pildă, Galenos a descris oasele, mușchii și nervii, în special nervii cranieni, cu o uimitoare precizie. Ca fiziolog a excelat în domeniul sistemului nervos, în privința funcționilor măduvii spinării, observațiile sale au rămas până la începutul secolului al XIX-lea. Dar concluziile lui Galenos în fiziologie au fost denadorate de concepția sa metafizică, iar în biologie de raționamentul abstract. În materie de terapie, Galenos, urmând prescripțiile hipocratice, prefera profilaxia și regimul alimentar, băi, masaje, mișcare, gimnastică, precum și mișlace curative sau medicamentoase care să distrugă elementul provocator al bolii. Galenos a avut o influență considerabilă timp de un mileniu și jumătate asupra viitorului medicinii europene. Filosofia nici în domeniul filozofiei romanii n-au adus contribuții originale. Interesul lor cultural s-a concentrat aproape în întregime asupra problemelor juridice și administrative, politice și militare. După cucerirea Macedoniei, 168, înaintea noastre, au venit la Roma numeroși filozofi și retori greci, pe care însă senatul s-a grăbit să-i expulzeze, 161, înaintea noastre. Cu toate acestea, prestigiul culturii grecești, deci implicit și al filozofiei, a cucerit repede aristocrația romană care își trimitea copiii să studieze în Grecia, în timp ce, începând din ultimii ani ai secolului II, înaintei noastre, au fost invitați la Roma, unde au devenit prieteni ai unor mari oameni. În politici, filozofii greci cei mai renumiți. Printre aceștia se numără și Panețios din Rodos, circa 185-110 înaintea erei noastre, unul din reprezentanții cei mai influenți ai școlii istorice. Structura mentală a romanilor refuza tentația speculațiilor prea abstracte, dar concluziile optimiste ale stoicismului, precum și doctrina sa despre raționalitatea imanentă a lumii, despre dominarea energică a pasiunilor, fermitatea voinței și exaltarea sentimentului datoriei, erau tot atâtea aspecte care satisfăceau valențele caracterului roman. La Roma, sclavul frigiană eliberat Epictet, circa 60 140 era noastră, dădea lecții de filozofie morală, lecții care au fost adunate de un discipol al său, Arianus, și din care cam o jumătate ne-au rămas sub titlul de manual și unele convorbiri. Stoicismul lui Epictet, lipsit de speculații teoretice, este aproape în exclusivitate o doctrină de morală practică. După Epictet, toate pasiunile omenești sunt o maladie a sufletului. Libertatea înseamnă acceptarea evenimentelor ca fiind necesare. Filozoful se ocupă numai de lucrurile care depind de inteligența și de voința omului. Toate celelalte, boala, bogăția, buna reputație, trebuie să le lase indiferent. Omul trebuie să-și câștige un autocontrol și o perfectă stăpânire de sine în fața vicisitudinilor soartei. Scopul pe care și-l propune învățătura lui Epictet era stimularea personalității morale a omului printr-o perfectă dominare a condiției sale fizice. Libertatea constă în exercitarea a ceea ce stă sub puterea omului a atitudinilor sale interioare. Opinie, sentiment, dorință, aversiune. Suporta și abține-te de a încerca să acționezi asupra ceea ce nu stă în puterea ta. Aceasta este și deviza lui Epictet. Înaintea lui epictet, elementele etice ale stoicismului au fost expuse la Roma de Seneca, circa patru, înainte ei noastre, 65 era noastră, receptorul lui Nero, care acuzându-l de conspirație împotriva sa, l-a silit să-și taie vinele. Fără a fi fost un gânditor care să-și creeze un sistem și fără să se ocupe aproape deloc de logică sau de metafizică, Seneca a adus filozofia stoică mai aproape de posibilitățile de receptare practică ale oamenilor, urmărind să explice relele și să propună un remediu. Acest remediu constă în însușirea virtuții, câștigarea unei anumite independențe interioare, desprețuirea bogăției și a altor satisfacții iluzorii. Exaltarea idealurilor de umanitate și egalitate i-au asigurat un larg surt. Suntem cu toții membrii unui mare trup. Natura ne-a născut frații dându tuturor același țel. ea ne-a inspirat, iubirea reciprocă și ne-a făcut sociabil. Subliniind necesitatea unei permanente autoeducații a omului, Seneca elogiază îninătatea sufletească. Acest trup al nostru nu este decât o povară și o pedapsă a sufletului. Idealul autoeducației morale, proces în ajutorul căruia vine filozofia înțeleasă ca normă de viață, este formarea unei personalități care să urască orice formă de violență, de egoism, de corupție, de cruzime. A unei personalități zestrase cu un profund simț al dreptății, iubirii și egalității tuturor oamenilor, inclusiv a sclavilor. Opera filosofică a lui Seneca este în cel mai mare grad implicată în practica vieții morale. Aceasta cuprinde 124 de scrisori către Lucilus și numeroase tratate de morală despre viața fericită, despre binefaceri, despre blândețe și altele tragediile sale, în număr de nouă și care urmăresc în fond același scop de edificare morală, atunci când înfățișează în mod subliniat ororile personajelor luate din lumea legendelor grecești, au avut o mare influență asupra teatrului occidental, mai ales asupra tragediei clasice franceze. Așa după cum filozofia lui Seneca a avut o influență remarcabilă și asupra începuturilor creștinismului. Al treilea reprezentant la Roma al stoicismului convertit la această doctrină de învățătura lui Epictet a fost împăratul Marcus Aurelius, 121-180 era noastră, în opera căruia rigoarea moralei stoice fuzionează cu severitatea moravurilor vechilor romani. Marcus Aurelius vorbește despre o ordine universală și o previdență rațională, despre nevoia unei autoperfecționări morale a omului, despre tăria sufletească de a învinge greutățile vieții, despre disprețuirea tuturor bunurilor de șarte, despre datoria iubirii între oameni și a îndeplinirii sarcinilor fixate de providență, un mod tipic de a gândi al unui cetățean roman. Vorbește apoi despre intelectul uman ca fiind o parte din inteligența divină și despre moarte ca un fapt tot atât de natural precum este nașterea, deci care nu trebuie să trezească frică. Opera sa redactată sub forma unor cugetări scrise în limba greacă este intitulată Către mine însumi. Alături de stoicism, școala, care s-a bucurat de o foarte bună primire în lumea romană, a fost epicureismul, doctrină expusă magistral într-o capă de opera a literaturii antice și universale, în poemul filozofic, operă de un mare și constant succes până în secolul VI era noastră, succes reeditat apoi și în operele umaniștilor renașterii, despre natura lucrurilor a lui Titus Lucretius Carus, circa 96-55 înaintea erei noastre. Departe de indiferența, nu lipsită de egoism a stoicilor, Lucrețiu suferă văzând relele din jurul său, pe cel care să sângele cetățenilor pentru a-și spori propriile lor bogății, aviditatea de a dubla averile prin acumularea omorurilor peste omoruri, cruzima bucurându-se de tristul spectacol al funeraliilor unui frate. Impresionat de această stare de mizerie morală în care trăiesc oamenii, filozoful vrea să-i ajute să le procure măcar liniștea și seninătatea sufletească. Mișlocul perfect pentru aceasta, continuă Lucreziu, îl oferă doctrina care dă o explicație materialist-atomistă a lumii, învățând că tot ceea ce se petrece în lume urmează niște legi eterne că nu există forțe externe divine care să intervină în mersul lucrurilor, că dincolo de moarte nu mai există o altă viață, prin urmare omul n are niciun motiv să-i fie frică nici de moarte, nici de zei, nici de felurite subserstiții. Lumea s-a născut din jocul combinației dintre atomi, iar catacrismele sunt fenomene naturale, nu pedepse trimise de zei. Totul în lume își are o explicație rațională. Lucrurile apar și dispar, se nasc și pierd, așa după cum atomii se unesc între ei sau se separă. Credințele religioase care falsifică adevărul lucrurilor rezultă din necunoașterea legilor naturii. În schimb, prin cunoașterea naturii, omul atinge înțelepciunea, căci această cunoaștere îi procură și liniște sufletească. Mai departe, originea și evoluția comunităților românești nu sunt regizate de o providență divină, ci funcționează pe baza principiului necesității, al utilității și al experienței, al practicii cotidiene. Însăși comportarea morală a oamenilor este explicabilă pe baze obiective. Este determinată de situația lor materială și de condițiile concrete ale vieții sociale. Succesul egal în lumea romană al epicureismului și al stoicismului este caracteristic nu numai pentru afinitățile acestor doctrine cu caracterul și concepția de viață a romanilor, ci și pentru preferința lor pentru eclectism, modalitate corespunzând spiritului lor eminamente practic. Singurul filozof latin care n-a făcut nicio concesie acestui gust eclectic a fost Lucrețiu. Cel care a ilustrat această metodă de a combina elemente luate din sisteme de gândire diferite a fost omul politic, oratorul latin cel mai strălucit, scriitorul și filozoful Marcus Tullius Cicero. 106.43. Înaintea erei noastre Opera lui Cicero, alimentată de o erudiție imensă, a servit în primul rând de la difuzarea temelor filozofice grecești în lumea latină. Intenția primordială a sa a fost de a face accesibilă cititorilor latini gândirea filosofică greacă și prin aceasta de a-i convinge de marea importanță atât educativă cât și practică a filosofiei. În această activitate de divulgator, Cicero mai are și meritul de a fi dat terminologiei filozofice grecești echivalențe latine, care s-au pătrat strat până azi. Autor numeroase opere de politică, de retorică, de filozofie, discursuri, corespondență, Cicero a scris într-un stil limpede și elegant, importante opere de filozofie morală. Despre îndatoriri despre prietenie, despre bătrânețe, tratatul despre supremul bine și supremul rău, în care, sub formă de dialog, interlocutorii expun și discută concepțiile epicureică, stoică, platonică și aristotelică, privind binele suprem ce poate aduce oamenilor fericirea. Opere caracteristice pentru eclectismul lui Cicero, care caută să-și constituie un punct de vedere propriu, folosindu-se de elemente ale unor sisteme atât de diverse. Aceeași formă și aceeași metodă adoptă filozoful latin și în Despre natura zeilor, în care Cicero optează pentru poziția stoicilor. Notă. Despre natura zeilor, operă care a avut o influență însemnată asupra multor scritori antici, inclusiv creștini de mai târziu, precum și asupra dialogurilor despre religia naturală a lui David Hume. Închei okay, Nota. Tratatul despre consolare, relevând de reconfortarea pe care o poate aduce filozofia când e fondată pe credința nemurirea spiritului, confirmă direcția stoică din gândirea sa. În tratatul de filozofie morală despre îndatoriri opera sa cea mai personală, Cicero încearcă o sinteză a spiritului speculativ grec cu modul de gândire practică al romanilor. În Tusculane, în care tehnica dialogului urmează metoda mai autică socratică caută să demonstreze că adevăratul rău care îl strivește pe om tulburându-i seninătatea, este frica de moarte, iar nu moartea în sine. Rațiunea poate învinge sau măcar atenua orice durere. Filosofia domolind, temperând pasiunile, este un adevărat leac pentru sufletul omului. Omul trebuie să știe să rămână sobru și modest. Pentru a fi fericit, virtuta este suficientă în Cicero în sensul stoicilor. Întreaga gândire a lui Cicero este impregnată de un nobil sentiment civic, căutând să inculce cititorilor săi această ninătate și energie morală de esență stoică. Este o doctrină care a putut găsi astfel o largă audiență în mediul roman, iar mai târziu în mediul umaniștilor renașterii. Evoluția literaturii latine Și literatura latină își datorează începuturile și în mare măsură evoluția sau ulterioară literaturii grecești. Capodopera lui Ovidiu, metamorfozele folosește aproape exclusiv teme literare grecești. Toate operele lui Vergiliu au titluri grecești, iar în epoca de aura literaturii latine, Horaciu va recunoaște că Grecia în l-a cucerit sub raport cultural pe învingătorul ei. Primul scriitor de limba latină, un grec din Taranto, sclave liberat, Livius Andronicus, circa 280-205 înainte erei noastre, a scris tragedii și comedii prelucrate după modele grecești, precum și o adaptare a Odiseei, în care Ulise este un erou originar din Italia. Primul scriitor latin, demn de a fi considerat poet, a fost Nevius, circa 260-200 înainte erei noastre. Nevius se scrie N-A-E-V-I-U-S. Creator al epopeii naționale, Războiul Punic, în care se narează faptele legendare, dar și evenimente contemporane, Nevius este și creatorul dramaturgiei romane. A scris tragedii cu subiecte luate din legendele grecești, dar și cel puțin două din viața romană. De asemenea, multe comedii cu caracter plebeian inspirate din vechi farse populare italice. Dar adevăratul părinte al literaturii latine este considerat Enius. 239-169 Înainteierii noastre Autor al mai multor poeme Pe teme diverse, precum și al unor comedii Sau al unor tragedii de factură euripideană. Capodopera sa, Epopeia Anale O operă de aproximativ 30.000 De versuri l-a consacrat până la Apariția lui Vergiliu, drept poetul Național roman s a introdus la Roma hexametrul Homeric și a fost mult admirat de marii Poeții ai secolelor următoare Părintele satirei latine este Lucilius, circa 180-103 înaintea noastre. Cele 30 de cărți de satire ale sale creează adevărate tipuri, atacând cu vehemență persoane și moravuri contemporane. Influența puternică a literaturii grecești este prezentă și în teatrul latin. Cel mai mare autor de comedii peste 100 din care s-au păstrat complete 19 este Plaut, 254-184 înaintea noastre. Întoși subiectele, tipurile și procedeele dramatice din noua comedie greacă, Plauta știut însă să le localizeze în ambianța romană, satirizând cu verbă, vicii și moravuri, excelând în zugravirea cu înțelegere și simpatie a lumii de jos, reconstituind un tablou amplu, pitoresc, veridic al societății romane și înscrind în istoria teatrului universal capodopere. Oala cu bani, Ostașul Fanfaron, care vor fi admirate de Shakespeare și de Molière și care vor fi desimitate în epoca modernă. Sclavul eliberat, cartaginezul Terentius Afer, circa 190-159 înaintea rei noastre și a scris comediile într-un mediu și pentru un public rafinat. S-au păstrat șase. Hechira, Andria, enuhus, etc., mult prețuite de Focaccio și de monteni, imitate de Moliere în vicleniile lui Scapan sau în școala bărbaților și traduse în versuri de Vitorio Alfieri. Și el se inspiră din comedia nouă atică, dar modelul său preferat este Menandru, Încât spre deosebire de cele lui Plaut, comediile lui Terențiu au o construcție logică armonioasă, preferă să prezinte probleme morale, introduce prologuri polemice care dau prețioase indicații asupra teatrului timpului și realizează analize psihologice de o reală finețe cu o pasiune pentru nuanțe și o înclinație spre sentimentalism. Prețuirea de care s-a bucurat în epoca modernă Terențiu se explică prin caracterul său de modernitate de o construcție dramatică defectuoasă destinate fiind de lecturii iar nu reprezentării scenice, cele nouă tragedii ale filosofului Seneca, Medea, Troienele, Agamemnon, Fedra, etc., acumulează o mulțime de orori, mai mult sau mai puțin obișnuite, de altfel la curta lui Tiberius, a lui Claudius sau a lui Nero, dar totodată și tirade de o reală, grandoare morală stoică, fapt ce explică desigur și admirația trezită și chiar influența exercitată într-un fel de Seneca asupra lui Shakespeare, Calderon, Cornei sau Racine. Prima jumătate a secolului I înaintea rei noastre este perioada dominată de personalitatea lui Cicero, reprezentantul ilustru al prozei latine și a eruditului poligraf, prodigiosul enciclopedist Terentius Varu, 116-27 înaintei rei noastre, autorul unei impresionante enciclopedii și a peste 70 de opere de istorie, lingvistică, istorie literară, morală, retorică, agricultură și altele, precum și a 150 de cărți de satire. Este totodată și perioada ilustrată de grandiosul poema lui Lucrețiu despre natura lucrurilor. Operă de o înaltă valoare literară prin pasiunea argumentației și bogăția imaginației, prin accentele de caldă sensibilitate umană, prin plasticitatea imaginilor și elevația tonului. Citez. Rodnică Venus a Eneazilor zămislitoare, pentru oameni și zei desfătare de apururi. Sub lunecătoarele astra nebulții crăiață, mării cu neb plutitoare tu prăsilă, țăranii, holde încărcate, belșug hărăzindu-i, vântul de tine se teme, iar norul cel greu se destramă când cu plăpânta podoape pământul ți-așteaptă ivira, înveșmânta de cingașele flori, iar pipsiile mării râd către tine sub raze. Închei citatul Traducere de Argintescu Amza Poezia alexandrino și-a pus antrenta asupra creației primului poet liric latin în adevărantul înțeles al cuvântului, Valerius Catulus, circa 87-54 înaintea Erei Noaste, Poet al emoțiilor delicate și al unor trăiri pline de pasiune, cultivând poezia de circumstanță, evocări rapidă și editație ușor melancolică, poetul Catul, creatorul lirismului personal intimist în poezia latină, iubește viața de plăceri și ospețele. Citesc. Paharnice, sunt ntorni falernul tare, fără de apă mie în pahare, Mai bată ca un bob de strugure bat, Postum e așa poruncă mi-a dat, iar tu alergă apa în altă parte, pacostea vinului, aici e vin curat. În citatul. Traducere de n.i.herescu Poezia lui spontană și spirituală alege adesea o reformă epigramatică. Citez. Iubita mea îmi spune că n-ar iubi altins, chiar dacă zeul însuși pe pedânsă ar dori Ea spune. Dar ce spune iubitului aprins femeia doar pe varul fugar pe vânt, mai scrie-o? Închei citatul. Și totuși, catul este și autorul unor virulente verturi contra corupției și direct contra lui Cezar. Citez. Tu, cel mai jalnic descendent din romul, mă mircă, încă însuți te mai suferi. Închei citatul. Traducere de n.i.herescu în epoca lui Augustus, literații țin să colaboreze și să participe activi la programul politic al Principatului, să susțină programatic și propagandistic reformele lui Augustus. Cercul lui Mecena, în special, îi susținea și îi stimula în acest sens. Spre deosebire de poeții noi a epocii anterioare fascinați de moda elenistică, poeții de acum vor să reproducă schemele și formele literare ale greciei clasice, cu ajutorul cărora să creeze o mare tradiție poetică latină. Publius Vergilius Maro, 70-19, înainte rei noastre, este în permanență conștient de importanța și de înalta demnitate a funcției sale de poet, a cărui opera este pusă în slujma marii opere de regenerare morală, religioasă, socială și a glorificării istoriei poporului roman. După modelul idelele lui Teocrit, a scris bucoricele 10 gloge în care cântă farmecul vieții simple în mijlocul naturii. Citez. Fericit bătrân! Aici, între apele știute și între sacrele izvoare, vei căuta răcoritoarea umbră deasă. Da, aici, lângă gardul viul de sălcii, care ți răzorește câmpul de pe pământuri medieșe, unde vin dinspre Hibla, roi de albine să culeagă, de pe muțișor nectarul, tot cuprinde aromala, legănat de ușorul zumzet, de sub aceste stânci înalte, va ajunge până la tine zvon de cântece cu care, umplu vălurit văzduhul lucrătorii de la vie, și asculta vei gurluitul guguștucilor dragi ție și din vârf de ulmi prelungă tânguirea turturelii. Închei citatul Traducere de lascăr Sebastian Hesiodia inspirată Georgicele, în ale cărui patru cărți poetul tratează despre agricultură, pomicultură, zootehnie și apicultură, reconstituind într-o amplă viziune poetică viața țăranului. Ideea fundamentală, respectul pentru practica agriculturii, a adus în trecut Romei mărirea, în concordanță cu politica lui Augustus de restaurare a micii proprietăți, dar opere un tom de solemnă gravitate și de entuziastă elogiere a trecutului Italiei. Citez, Te salut, pământ al țării lui Saturn, prea bună maică, a recoltelor bogate, dar zămislitoare. de eroi slăviți! În cinsta ta mă încumet acum a cânta îndelenicirea ce din vechi ți se fala, și îndrăsneții zvorul sacru, deschizându-l, fac să sună în cetățile romane cântul minunat din Ascra. Închei citatul. Traducere de Lascăr Sebastian